Banca Transilvania îți prezintă România în direct. Cu Moise Guran. La Europa FM. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Bine v-am Vă mărturisesc înaintea dezbaterii de astăzi că speram să nu facem niciodată această dezbatere, dar da, de acum încolo ea a devenit necesar. Sunt extrem de subiectiv pentru că toată viața mea de după Revoluție și ca jurnalist și ca particular așa, nu mi-am dorit niciodată altceva decât ca România să fie parte din Uniunea Europeană, din civilizația occidentală, dacă doriți așa. Ieri, președintele Comisiei Europene, domnul Jean-Claude Juncker, a pus problema pe masă sub forma unei carte albe a UE, în care inclusiv ei recunosc faptul că, da, trebuie să discutăm, inclusiv scenariul în care Uniunea Europeană nu va mai exista. Din păcate, pentru noi, România asta se întâmplă la doar 10 ani de când ne-am integrat și noi în Uniunea asta Europeană. Avem timp de dezbatere, fiecare țară în parte, până la jumătatea anului 2019. E un timp foarte scurt, să știți, în care se pot întâmpla foarte multe lucruri și în care să ne hotărâm ce avem de gând să facem de aici încolo, fiecare cu țara lui și toți cu Uniunea Europeană. Carta asta albă pune pe masă 5 scenarii posibile fără ca acestea să fie toate scenariile posibile dar sunt bine, na, ca, dacă vreți așa, ca o, o lovitură de începere pentru dezbatere. Chiar asta a și spus președintele Comisiei Europene nu le detaliem foarte mult, lucrăm la ele dar lăsăm fiecare țară să se gândească la propriul ei drum și să-și dezbată propriul drum. Sigur că am ajuns aici, în primul rând, din cauza votului pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, dar nu numai, ci și pentru că, în general, Uniunea Europeană este pe cale să se prăbușească sub multiplele lovituri pe care le-a primit în ultimii ani. Nu trebuie, de asemenea, să neglijăm nici faptul că noi românii, sau mai bine zis, larga deschiderea porților Uniunii Europene, prin care și noi, și polonezii, și bulgari și unguri, și așa mai departe, ne-am dus acolo mai mult ca să muncim, decât să facem altceva, a dus într-adevăr la un sentiment din asta de eu vreau să plec din lune, că nu e ceea ce mi-am dorit, și la votul final pentru ieșirea Marii Britanii. Dacă vreți să citiți foarte bine sintetizate cele 5 scenarii, le găsiți pe site-ul Curs de Guvernare vă spun doar atât, dar sigur, în cursul emisiunii pot să vă dau mai multe detalii. Cel mai uh, prost dintre scenarii, din punctul meu de vedere, e cel în care Uniunea Europeană se reduce la un acord de liber schimb între țările membre, sau care, mă rog, nu vor mai fi practic membre. Altfel spus, schimburi comerciale fără taxe vamale și atât, ne întoarcem iarăși la granițe naționale și așa mai departe, tot ce presupune asta. Cel mai profund scenariu de integrare, să zicem așa, este cel în care Uniunea Europeană evoluează către o federație de state care au un comun. Apărarea, care au în comun practic totul, apărarea fiscalitatea, moneda, economia, dezvoltarea economică, atenție, că putem să vorbim noi mult și bine, la noi toți sunt pro-europeni dacă îi întrebi, dar dacă iei la bani mărunți, să vedeți cum nu mai ținei cont de deficite bugetare și alte reguli europene când au de câștigat alegeri cu mărit pensii și salarii. Deci subiectul este complex pe parcursul emisiunii o să încerc să fiu cât mai obiectiv, deși m-am declarat din star subiectiv și să vă dau cât mai multe informații cu putință. Vă întreb pe fiecare dintre dumneavoastră ce ar trebui să facă țara noastră, ce e bine și ce nu e bine în acest parcurs, cum îl vedeți. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în dezbatere. Liviu, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! În primul rând, nu știu dacă multă lume știe lucrul ăsta, poate unii știu, dar... Uniunea Europeană, ca conglomerat sau ca stat, să-i spunem așa, a primit în 2012 uh, un important premiu, zic eu. Premiul Nobel pentru pace. Da. Pentru că Uniunea Europeană de acolo a plecat în anii 50, dincolo de Uniunea Oțelului și a Cărbunelui, da. a venit ca un antidot... Da, da nu mai există înseamnă... războaie pe continent, așa exact. este. Exact. Avem da. o perioadă de pace incredibilă, incredibil de lungă în Europa. Da, e corect ceea ce spuneți. Ceea ce nu înseamnă că dacă se destramă Uniunea Europeană o să avem o perioadă de război, neapărat. De acord, de acord, dar eu aș vrea să plec un pic de la ideea asta, că de ce a apărut Uniunea Europeană, ca, ca să revenim în zilele noastre, să vedem de ce unii vor Uniunea Europeană desfăcută. Vă rog, Liv. Deci a apărut ca un antidot al naționalismelor, naționalismelor extreme care au dus la declanșarea celui de-al doilea război mondial. Este inexact ceea ce spuneți, a apărut, dacă vreți așa, ca o altfel de idee a rezolvării rivalităților dintre Franța și Germania pe de o parte și al poziției de stai pe margine și bagă bățul printre gard al Marii Britanii. De acord. De acord, oarecum. Sigur că naționalismele extreme la care faceți dumneavoastră referire și care au fost în plină dezvoltare la sfârșitul secolului 19 și începutul secolului 20, așa a fost epoca de atunci, au jucat un rol important inclusiv în conflictele franco-germane și așa mai departe. Și așa mai departe. De acord, Moise, cu tine. Dar trebuie să vedem totuși patul pe care s-au creat lucrurile astea și de unde au venit. Pentru că e important acum să vedem unde am ajuns. Haideți să vorbim mai mult despre România, nu vreți? Vorbim mai mult despre Pentru România, Pentru că oricum, dar dacă francezii, pic, vreau vreau vreau vreau, dacă vreau francezii o votează pe Le Pen și exact, ies din Uniunea exact, Europeană, exact, nu știu cum o să mai concepem exact, Uniunea Exact, despre asta, acolo vreau să ajung. Da. La fel s-a întâmplat și cu uh, Brexitul ul lui Farage. Uh -huh. La fel se întâmplă în Franța acum, dar eu vă... Opinia mea este că uh, Marin nu va câștiga aceste alegeri pentru că Macron va ajunge președinte. Este opinia mea. Personală. Ok, e, e un pic o altă dezbatere. Spuneți-mi da, România, pic, cum vedeți. Dar, lucrurile. Dar ajungem, acum la, a, ajungem acum la România. Da. Uh, cred că multă lume observă o, o, o oarecare uh, afluență către. Uh, sunt taxa naționalistă în România. Nu e neapărat ceva rău. Eu nu mă consider naționalist. Dar n-am găsit mm. niciodată să știți neapărat un conflict mm. între asta și dorința mea ca România să fie o țară, o cultură occidentală și perfect integrată. Tu ai mai făcut o emisiune foarte interesantă și ai definit foarte bine sau, mă rog, s-a ajuns la o concluzie cât de cât, dacă s-au pus întrebări, ce înseamnă patriot, ce înseamnă naționalist. Okay. De diferență mare. Eu cred că tu ești un patriot, nu un naționalist. Liviu, am naționalist avut, de generația înseamnă... mea... Liviu, naționalismul nu înseamnă neapărat excluderea celorlalte națiuni. Generația mea a avut această educație naționalistă, care poate a da, jucat care ne putem un rol... Da, de care ne putem dezbăra prin argumente. Da, okay. Naționalismul nu e, un, nu e un lucru bun, Moise. Naționalismul extrem nu este una, un lucru bun. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar naționalism. Nu e, da, vă rog. Nu e, nu e, naționalismul nu e un lucru ok. Naționalismele au înflorit în momentul în care populismul a devoalat acea latură urâtă a unui națiuni. Pot să vă dau un contraargument? Vă rog. Internaționalismul comunist din anii 40-50 exact asta spunea. Exact, păi, o vedeți, istoriei lumii. Păi nu, dar, nu, dar nu, nu cred că avem de ales neapărat între nu. niște extreme. Și cred Exact, că... exact, okay. exact. Bine În ceea ce privește cele cinci scenarii ale lui Juncker. Așa. Continuând pe același drum, accent exclusiv pe piața unică, cei care doresc mai mult, realizează da. mai mult, mai puțin, dar mai eficient, respectiv mai mult împreună. Așa. Eu cred că noi românii ar trebui să ne gândim și la o așa asta variantă. Ia ziceți continuând pe același drum cu reforme reale în interiorul instituțiilor europene. Adică? E nenorocire în ceea ce privește birocrația europeană. O, poate nu e știți cu birocrația europeană, extrem. românească cum e. Da, minetismul românesc a încercat să preia anumite segmente de acolo. Domnul Vasile Pușca, și unul din cei mai buni negociatori pe care i-a avut România în perioada de preaderare, da. a subliniat lucrurile astea și le-a spus. Ce okay. a reușit într-o parte. În schimb, o să rămâneți surprinși, dar guvernul în din perioada 2000-2004, prin domnul Vasile Pușca, și-a pus bazele aderării României la Uniunea Europeană. Și domnul Pușca, și l-am urmărit foarte, foarte mult, l-am urmărit. Un tip extraordinar de inteligent, pe părerea mea, și un om care a făcut foarte mult bine României. Așa. Mimetismul ăla pe care guvernanții l-au adoptat a venit în contrapartidă împotriva lor tocmai după 13 ani. Da. Vă dau un singur exemplu. E vorba de legea aceea a guvernului înăstase prin care cei care aveau condamnări nu au acces la funcții în interiorul... Bineînțeles că toate astea nu sunt chestiuni care să rezoneze în vreun fel cu civilizația și valorile europene. De-aia v-am și spus că foarte probabil Comisia a intervenit puternic în tot ceea ce s-a întâmplat în țara noastră în ultima perioadă. Bineînțeles că totul are legătură. În același timp, Liv, vă recomand să vă uitați la, apropo de birocrație europeană, uitați-vă la filmul Trainspotting 2. Să vedeți acolo cum se duc niște băieți în Scoția și obțin fonduri europene pentru o afacere fictivă. 0372069599 Ioan, bună ziua! Bună ziua, Moise. Încerc scuze că ați așteptat atât pe fir, dar Liviu era un ascultător foarte bine informat și nu mi-am permis să-l mai repede. Vă ascultăm. Da, eu, eu sunt mai puțin informat decât el, dar am chestia asta a punului Simț. Și eu zic că punul Simț ne spune așa. Ce s-a întâmplat cu România după ce a intrat în Uniunea Europeană? S-a întâmplat numai lucruri, numai, numai lucruri bune, s-a întâmplat Moise. Absolut, multă lume spune că absolut tot ce s-a făcut bun în țara asta s-a făcut sub presiunea Uniunii Europene. Pot să vă contrazic? Dați voie să fiu avocatul da. diavolului la această emisiune? Da. Ceea ce, ce n-am reușit în această perioadă de 10 ani și din punctul ăsta de vedere suntem fix în 1990 a fost să conservăm discrepanțele din societatea noastră. Dacă vă uitați acum la cei care ies în stradă și comparați cu cei care ieșau înainte, în mai 1990 în stradă, înainte să vină minerii, o să vedeți că ăștia care ies acum în stradă trăiesc mult mai bine decât trăiau ăia atunci. Societatea noastră a evoluat pe toate palierele, dar discrepanțele s-au păstrat. Sunt da, foarte mari. Dar, Moise, ești de acord cu mine că un principal motor a fost faptul că eram în Uniunea Europeană și din ca în acest motiv am evoluat... Păi am evoluat că au intrat că... bani, doamne, deci au intrat vreo 27 de miliarde, e soldul pozitiv în acești... de euro. Soldul pozitiv în acești 10 ani. Am văzut în ziarul financiar, cred, o analiză zilele trecute în sensul ăsta. Deci, Bun, normal de, că au intrat bani. Da. Porerea mea este că faptul că noi am intrat în Uniunea Europeană, nu știu exact cum au gândit guvernele și au avut în cap în momentul ăla, dar pentru noi a fost foarte benefic. Deci, la prima dată întrebare, dacă trebuie să nu să rămânem în continuare, răspunsul meu este da, categoric. Păi, să da, dar problema e este... că nu mai merge ca până acum, Ioan. Eu am înțeles, dar să facem tot ce ține de noi, să rămânem acolo, pentru că pe noi ne-a ajutat, cred eu. Și dacă Uniunea acum... Europeană a... se duce către o confederație în care deciziile. Păi, acum este altă discuție. Așa, cea dar cea problemă asta este. Nu, cea de-a doua... Asta este uh, la prima ta întrebare. Vrem să rămânem acolo sau nu? Eu zic că trebuie să rămânem acolo. Că nu avem altă șansă. Ok. Uh, a doua, uh, în al, al doilea aspect. Da. Acum suntem în situația în care uh, trebuie să ne uităm și peste card, Să vedem ce gândesc ceilalți. Adică eu te întreb pe tine, Moise, dacă eu vreau să fiu prieten cu tine, nu trebuie să mă asemăn cu tine? Așa. adică ai putea tu să fii prietenul nu? Nu, exact Mine, asta. Eu, eu exact asta e filozofia Uniunii Europene. Un, e unitate în diversitate. Nu vă înțeleg. Unde da, vreți să ajungeți? Eu, eu, eu sunt de acord cu tine, dar să separăm uh, realitatea de spun eu, de vrăjeală. domnule, deci exact. uitați ce zice Juncker, de fapt. Hai să lăsăm vrăjeala. Mai vrem Uniune sau exact. nu? Nu, mai, exact, merge, nu mai merge să dansez cu nemții Și până același timp cu rușii Cam asta e, e. mesajul oameni asta, buni Asta spun și eu ție. Vrei să fii prieten cu mine? Adică eu sunt prieten cu tine voi păi trebuie să avem aceleași, cam aceleași, aceleași venituri Să avem aceleași oficii Aceleași taxe? taxe nu? Ia, exact. plătiți noastră ca nemți taxe? E, vedeți? Da, și atunci, văd. Păi și atunci să ne gândim De ce ar vrea ei în continuare S-a De ce este această criză, Moise? Care? Pentru că ceva n-a funcționat. Care asta? criză? Această criză, în momentul ăsta, este o criză. nu Uniunea Europeană? Problema, ce să faci? Da, ne Această criză e, este un, în, un, este în principal, critic. dacă mă întrebați pe mine, eu cred că această criză este una de educație, să știți. Ea a pornit de la, sau mai bine zis, a fost declanșată de valul de migrație, stârnit într-adevăr de deschiderea granițelor. Noi am provocat-o. Este europeni. Hai să, nu ne... Hai să fim corecți până la capăt. Britanicul care s-a dus să voteze pentru Brexit era nervos pe bulgari, români, polonezi, v-am spus de la început. Deci de-aia vota Brexit. Nu de Pakistanezi și indieni care pe acolo de sute de ani. Nu. Împotriva este, europenilor au votat. Ăsta este purul adevăr. Ne place sau nu să-l recunoaștem, domnule. Ăsta este adevărul. Deci, pornind de la aceste realități... Mai departe, cetățeanul european a fost bombardat cu tot felul de informații false. Deci există și o criză de educație în unitatea asta europeană. S-a întâmplat acest lucru sau a fost organizat. În același timp, extremismul, ridicarea extremismului anti-european a fost finanțat de ruși. Sunt lucruri dovedite. Nu vorbesc din filme. Remo, bună ziua! Vă s-a domnule Guran. Sunt un... Uh cetățean liber român, născut în turnul Severin Cașinastă, plecat în 1987 din turnul Severin legal în Germania și am ascultat cu foarte mare atenție emisiunea pe care o faceți astăzi. Cu mare interes, am ascultat și o ascult și pe Domnul, și pe Domnul și vreau să vă spun doar atât. Este un spirit de interes total, vă spun un om foarte, foarte bine informat, un spirit extraordinar de de totalitarism în ceea ce privește cuvântarea domnului Juncker Deci, Așa. din punctul meu de vedere, Uniunea Europeană, din punctul meu de vedere ca simplu cetățean, care am o cetățenie dublă, și română și germană Da? Așa Este făcut în interesul marilor puteri și o spun din nou foarte bine informat pentru că umblând în această lume, nu numai în România Sunt în România acum nu mașină, venim din Germania să întrebăm dacă Uniunea Europeană trebuie să mai existe sau nu. Duh. Și întrebarea pe care eu mi-am pus-o, și mulțumesc că m-ați acceptat în emisiunea dumneavoastră, mă întreb în felul următor. Săptămâna trecută, cancelarul Germania, Angela Merkel, a aprobat o investiție în Rusia de 3,3 miliarde de euro. Oare, doamne, pentru ce? Eu nu cunosc această știre. Nu vă contrazic da. neapărat. Da. Nu, nu, nu, nu, nu, nu. Puteți să vă informați, puteți să vă informați și o să vedeți că așa este. Doi aceste țări despre care dumneavoastră aminteați, România, Bulgaria și cu intrarea specifică în Uniunea Europeană suntem țări cobai și o spun din nou cu cea mai mare de responsabilitate da, vă rog să, aici vă rog să și argumentați un pic argumentez dacă mă puteți lăsa Poftiți. deci când spun acest lucru îl spun extrem de clar și extrem de apăsat cu ce sunt eu mai prejos decât cetățeanul francez când eu vă dau două exemple cel mai important spital din Nürnberg, de oncologie uh -huh. este o un român Ia spuneți dumneavoastră sunt cu... Așa, vă rog. deci vă rog să argumentați asta cu Cobei Păi suntem pur și simplu experimente ale Occidentului. În ce sens? Ex Din toate punctele de vedere, domnul Moise. Uitați-vă numai ce se întâmplă în supermarketurile care sunt patronate de aceste, aceste membre ale Uniunii Europene. Ca să nu dau nume și să aveți spuneți ce cu... se întâmplă în aceste supermarketuri. Tot ceea ce vine de afară, deci tot ceea ce vine de afară, punctual, mult mai inferior decât ceea ce se produce în România. Mult mai inferior. Mult mai inferior. Acest lucru nu este adevărat. Domnul meu, este părerea dumneavoastră pe care eu vă respect. Și nu, nici am cum să vă respect. Iertați-mă, Dar... acest lucru nu este adevărat și am căutat acum pe Google, nu am găsit nicio știre privind... Bă? Deși încă o dată, poate nu găsesc Bă? eu pe telefon în momentul ăsta, eu nu găsesc Bă? o știre privind investițiile alea de care spuneți dumneavoastră. Sigur că nu le exclud. Vă spun, vă spun în modul cel mai sigur. Hmm. În ce, a în, Ia, uh, în ce ai investit? Ce spuneți. N-am înțeles. În ce a investit Germania, în Rusia? Uh, în uh, producția de mașini Mercedes, domnul Măi Ok. Bine, deci da. ar trebui să ieșim din UE pentru că fac nu, experimente nu, nu, nu, nu, pe nu, nu. noi. Nici nu, nu, am Domnul Maseguran, nu am spus problema asta. Dar ce anume ar trebui, a trebui să, să facem, spuneți? Deci, nu, dar din punctul de vedere al acestor domni care conduc această țară liberă, România, ar trebui să-și impună punctul de vedere. Deci îmi pun o punctul de vedere foarte clar și foarte concis. Da. Bine. Deci, unele trebuie să ne aliniem noi ca stat membru al Uniunii Europene. Da, domnule, exact asta e problema. Ascultați-mă puțin. Deci, exact, rog, gen, exact genul ăsta de poziție uh, scaldată da. este cea care uh, duce, duce până la urmă în jos Uniunea Europeană. O ține pe loc, este imobilă, nu poate să ia decizii. Tocmai din cauza acestor tipuri de știri despre care dumneavoastră vorbiți. Eu nu știu dacă e așa sau nu e așa. Nu pot acum, deci pe mobil nu găsesc. Vă spun, am căutat în timp ce spuneați, nu găsesc așa ceva. Să fim atenți. Constantin, bună ziua! Bună ziua, domnul Mai Siguran! Vă ascultăm! Deci aș vrea să-mi zic și eu părerea mea personală, deci eu sunt un transportator, părerea mea personală, deci ar fi o mare prostie să ieșim afară din Uniunea Europeană, deci gândiți-vă numai la cozile care trebuie să le facem să ieșim, să intrăm din țară la ora actuală. Noastră vă gândiți strict la da. statul vamă dar eu vă întreb în felul următor, uite, luăm mai departe da. ce spunea Remo mai devreme. Vă simțiți ținta unui experiment occidental... Pe... Deci ținta nu, ținta un experiment uh, occidental nu mă simt, dar într-adevăr antivorbitorul meu a avut uh, perfectă dreptate în legătură cu slaba calitatea produselor, dar de aici... Spuneți-mi la suntem... ce produse vă referiți. De sunt într-adevăr produse, câtva... sunt, într -adevăr, adevăr, produse făcute cu costuri mai mici și anunțate în Bun. sensul ăsta pentru da. a putea fi vandabile da, pe este europene. Bun, deci eu am citit acum câțiva ani de zile, am fost stabilit 10 ani, tot la fel cum e și uh, pe antivorbită meu am fost 10 ani stabilit în Italia. În Italia am citit, dar vă zic, sunt mai mulți ani, nu am reținut exact, dar uh, o societate sau ceva, o instituție din Cehia, au făcut un studiu de sector și deci s-au găsit dintr-o sută și ceva de produse, numai patru produse care erau, aveau acele standarde de calitate pentru Europa de vest și Europa de est. Dintre toate, cele patru, mi-aduc aminte că numai ciocolata care au respectat standarde de calitate și pentru vest și pentru est. În rest, și băutura recoritoare Coca-Cola, pentru Europa de vest era îndulcită 100% cu zahăr, pentru Europa de vest, în schimb, pentru Europa de est, avea un îndulcitor din porumb, extras din porumb. Deci, dacă un european este atât de corectă și vrea să facă, deci, într-adevăr, să fie o egalitate, ar trebui niște legi și niște reguli care să fie aplicate în toată Uniunea Europeană, niște standarde de calitate care să fie respectate și în România, și în Germania, și în Ungaria, și în Bulgaria. Mă înțelegeți? Vă înțeleg, dar asta costă, să știți. Păi, dar nu mă interesează pe mine că, virgul, lucrul ăsta costă. Păi pe mine vă... mă interesează sănătatea presul. mea și sănătatea celorlalți din jur. Deci, gândiți-vă că noi nu avem... Deci, gândiți-vă la chestia asta. Deci, eu nu spun că e vina lor. E vina noastră că nu știm să ne apărăm. La ora actuală nu avem un lanț de centre comerciale românesc în România. Nu avem o societate de asigurări românească în România. Nu avem o bancă cu capital 100% românesc. Atunci despre ce vorbim? Puneți-mi dumneavoastră. Nu știu cum să vă spun Pe mine mă interesează mai mult, mai mult Partea în care știți La bănci La ce vorbiți dumneavoastră de la Păi curație, da, scuzație, exact la asta economică. ne lipsește Partea asta de actuale, capitalizare domnule. Da. Bun, la ora actuală Nevoie să spuneți de Rusia A spus perfect, a zis Santi, vorbitorul meu Că au investit Nemțe au, investi, au investit în Rusia Vă spun în felul următor Toate piețele care le-am pierdut Piețele de desfacere românești, Adică internaționale Unde România desfăcea produsele le-am pierdut pentru că n am fost în stare să negociem, să n am fost oameni la urma urmei. n am fost în stare să mai facem produse de calitate. Produse de calitate poate facem și la ora actuală, dar nu în stare să le vindem și nu mai să Nu, știți că nu e adevărat. Avem o mare oportunitate din faptul că exportăm și că avem piețe deschise, acolo unde facem calitate. Da. mai siguran, ca trăiți noștri de la felele pomerilor sau cel puțin ce sunt din Rusia, din București cu nitrați și nitriți și nitrați zero, pleacă la export în Olanda, mă înțelegeți? Nitrați și nitriți zero. Deci bine că exportăm sau nu e bine da. că exportăm? Da, da, e foarte bine că exportăm. Partea proastă este că importăm tot din Olanda ca travesti fără nicio analiză. Păi din Turcia. asta ține de educația consumatorului din România, domnule, nu înțeleg, păi, se dacă pare noi, că... noi ne-a acceptat, ascultați-mă un pic. Nu, dar ascultați-mă și dumneavoastră, iertați-mă. Deci, dumneavoastră, vreți ca Uniunea Europeană să ne spună nu-l cumpărați pe ăsta ieftin, cumpărați-l pe ăla mai scump de la voi, că e mai sănătos? Adică p vreți că dacă să... Ei, dacă ei vor să rămânelești ca să fie o chestie cum ar veni totul transparent și legal e. pentru toți, deci vă spun încă o dată, vă repet, ar trebui niște standarde de calitate, dar ele există. Legi, dar ele există. există, vreți să citească Comisia Europeană pentru dumneavoastră eticheta de pe borcanul de Castravesca Dar -am nu înțeles. eticheta după borcanul, dar vă dau alt exemplu, alt exemplu ca să puteți să mă înțelegeți, da? până, aici, până aici am greșit, da? Deci la Lidl s-a comercializat magiun de fabricat fabricat în Germania. Mă înțelegeți? Cu etichetă românească și produs în Germania. Magiun de topolovență. Eu nu, pe nu, nu, nu acesta... știu așa ceva. Pe cuvânt dacă pot să cred așa ceva. N-are logică pot, ce spuneți. De, de unde le luați spus? știrile astea? Spuneți-mi și mie de, că mă crucesc. -mă cruce nu, cu două, dar două mâini. Dar pe internet. Pe internet și de, de, de internet. Deci încă o dată magiun... fost amendat și au continuat să-l vândă în continuare. Așa. Bun, vi se pare egalitate lucrul ăsta. Dar asta nu e vina lor, e vina noastră, pentru că noi nu avem uh, autorități, și oameni care să fac totul cum trebuie. Deci, ce ar trebui să facă cum ajunul de topoloveni din Germania autoritățile? Păi, dar să nu-l producă dacă dumneavoastră merge și produceți în Germania. În, în, în Germania, când de pleșcoi și vindeți în Germania, să zice, sau nu, că asta sunt de noi. Dar să faceți burștel, da? Cu eticheta românească, fabricați la. Leșcui. Doamne Dumnezeule, deci îmi fac cruce, Constantin, aveți grijă ce citiți pe internet, mare grijă la site-urile de pe care vă luați aceste informații, acestea sunt armele cu care e distrusă un European, îmi fac cruce cu două mâini când va de majunul de topoloveni, da, mă rog, în fine, Alex, bună ziua! Până la, până la urmă această emisiune arată foarte clar ce probleme avem. E doar începutul unei dezbateri. Ziceți și dumneavoastră ce ați mai cumpărat făcut în Germania care era de fapt din România într-o conspirație menită să distrugă țara noastră. Vă ascultăm. Da, eu, eu vreau să, să vin cu o altă perspectivă asupra poveștii, în sensul că Mie mi se pare că atunci când vin genul ăsta de afirmații, cumva trebuie să fie niște dovezi în spate, deci uh, e foarte Doar, doar puțin, doar puțin foarte să știți că am, gă am, găsit, am găsit știrea de care vorbea uh, al doilea mm -hmm. interlocutor, este o investiție într-adevăr de 200 ceva de milioane de euro anunțată de Daimler în Rusia. Deci da, asta se consideră. 200 ceva de milioane vs. 3,3 miliarde de altă sumă, dar în fine, eu ce vreau să dau da. așa ca un exemplu da. real... De eu, eu sunt un, un băiat crescut în Bârlad, un oraș mic, și n-am avut multe perspective legate de care va fi viitorul meu. Am muncit în construcții, vai de capul meu. Așa. Dar am avut norocul pentru că intrasem în Uniunea Europeană și participasem în proiecte europene să mă educ, să călătoresc prin lume, să am acces liber la competență, know-how, și toate lucrurile astea au fost de mare ajutor. Nu spun că Uniunea Europeană este o, o instituție perfectă, dar eu am impresia că oamenii care comentează despre Uniunea Europeană sunt oamenii care nu prea au interacționat cu instituțiile și ce... Nu, păi cum? ați auzit? Primul era cu cetățenie dublă, născut la Severin și crescut în Germania. Al doilea a stat 10 ani în Italia și era transportator. Da? Da, da, da. Cum nu, să nu eu... interacționeze? Interacționează numai că și apă de acasă. Nu dă, bani. Nu dă o grămadă da. de bani pe apă plată din Germania. Că... Da, na. da. Nu, nu mă refer la antevorbitori, ante ante mă refer la discuția generală. Pentru că, cum ai spus tu, e o problemă de educație. Eu am făcut licența pe relațiile României cu Italia și un subiect important era populația de români în Italia, care e practic cea mai mare populație de Așa. imigranți. Și au fost un val de un un ciclu de învățare. La început, oamenii au urât, itali românii, ăștia italienii au fost vai românii, vai românii, vai românii, și acum, în media, nu mai există genul ăsta de povești. Dar a fost un, un proces de învățare, pentru că până ca oamenii să înțeleagă și să distingă între povești uh, anecdotice și adevărata realitate statistică, pentru că România este nu este deloc în top, uh, românii mă refer, nu sunt în top în Italia în atât de populație care care comite crime sau ceva de genul ăsta. Ok. Și Haideți să ne întoarcem la dezbaterea de astăzi, Alex, care a fost atât de da, uh, și urât, divertată către altceva. Deci, ce ar trebui să facă? Care-i locul României? Cum vedeți România în Uniunea Europeană peste 10 ani, să zicem? Eu cred că, una la mână, eu aș vedea o Românie implicată. Mi-aș dori să putem să creștem nivelul. Implicată, de implicată e un. Da. are cum așa, știți, impersonal Dom'le, cum okay. ați vedea -o? Ați vedea-o într-o federație europeană? Ați vedea-o mai degrabă, mai pe un colț, așa, lăsându-i pe aia să facă ce vor Și păstrându-și independența națională, atenție la acest cuvânt Da, știu, știu, știu ce spui Nu mă tem așa mult de o federație Pentru că nu am impresia că o să alegem un dictator am impresia că tot o să vorbim despre democrație și despre principii democratice de funcționare în care oamenii o să participe la procesul... Interesant procesul... că puneți problema așa. Să știți că dacă vreodată cineva va putea să preia printr-un dictat conducerea unei federații europene, o țară precum România, greu ar mai avea ceva de spus. Adică dacă a spus problema așa, vă răspund așa. Bine, înțeleg, dar adică totuși nu avem parlament, nu avem, avem, avem niște instituții și oricum putem reforma instituțiile respective ca să păstrăm principii democratice, să nu fie aleși oamenii prin dictat și dacă este, există un mod democratic prin care sunt aleși oamenii care sunt poate la comisie, cum sunt aleși oamenii din, din parlament. Okay. Și, în Parlament să fie, cum este și în cazul nostru, comisarii sunt evaluați de către Parlament. Da, dar vedeți, Alex, și astăzi mai există texani care cred că, mă rog, îi conduc printr-o formă de dictatură și că Texasul o ar trebui să fie liber. La cât? 150 de ani de la războiul de independență? Astea sunt lucruri care vor subzista întotdeauna. America se consideră o mare democrație Pe de altă parte mie Mi se pare că e mult mai democratic Ceea ce se întâmplă în Europa Vocile anti-europene Fac apel tocmai la democrație Și spun că domnule ne dictează Bruxelles Nu vrem așa ceva E împotriva democrației să dicteze ceva Bruxelles Discuția Sau fondul acestei dezbateri E până la urmă Ar trebui să lăsăm mai multă decizie la Bruxelles Sau mai puțină de fapt, despre asta e vorba, de la început și până la sfârșit, să fim sinceri și cinstiți. Marius, bună ziua! Bună ziua, mă numesc Marius, sunt, sunt din Suedia, da. aici mai mult de jumătate din viața, mi-a 49 de ani. Am. Așa, Problema este, să ieșiți că, de pe spică dacă sunteți pe spicar că e un eco foarte puternic, Marius. Nu, nu, nu, nu, okay. nu, nu. sunt, sunt pe, pe telefon direct. Vă ascultăm. Că... Problema este că România a primit, a, i s-a pus în față un sac de bani, fondurile acele europene. După ce am văzut eu la televizor, România la ora actuală nu a fost capabilă să absorbe aceste fonduri europene. Care erau 100%, care dar eu, mare atenție Marius, exercițiul 2007-2014 s-a încheiat totuși cu o absorpție de 80%, pe care nici măcar nu speram în acum un an și ceva. Deci okay. n-a fost atât de rău Am dat 13 da, miliarde și am luat 40 la de miliarde în, astea, în ăștia 10 ani da. da, mă refer la ultimii ani uh, Pentru că eu nu știu cât va mai fi uh, uh, Cât va ține uh, uh, Uniunea Europeană eu, mă, eu cred încă că stu, uh, Maria Fustanie nu va ieși Nu va ieși afară Eu încă sper lucrul acesta pentru că sunt foarte convins, acolo, în, în Marea Putanie, nu a votat lumea. Haideți să vorbim despre România, iertați-mă, poate da, vă vine da, greu da, din Suedia. Da, da, nu, nu, nu, nu. dar, dar când, când văd anumite lucruri se întâmplă așa, noi nu suntem în stare la ora actuală. Marius, că îmi cer scuze, calitatea, calitatea legăturii este foarte proastă și nu se aude ce spuneți. Îmi cer mii de scuze și apreciez foarte mult faptul că ne-a sunat din Suedia, dar nu putem continua această discuție. 0372069599 Alexandru, bună ziua! Bună ziua! Vă salut! Vă ascultăm! Ce vreau să vă spun, cred că noi avem o problemă de 27 de ani în țara asta. Nu, noi avem o problemă de 2700 de ani în țara asta. Sau avem multe da, probleme din progresat. A mai progresat. A trebuit să ne punem o întrebare. Da. da. Când în 1900 castelul Belgi era electrificat, cam la acest stadiu erau ceilalți iar noi din două am creșt, după revoluție, ce am vrut să facem. Nu vă înțeleg. Nu vă înțeleg și dumneavoastră de pe speaker din ce dau Aici seama e. Alexandru, vă mulțumesc încă o dată, oameni buni, se de foarte pro dacă se aude foarte prost, această emisiune e una cu telefoane, vă rog să ieșiți de pe speaker atunci când intrați în direct. Bună ziua, Ioana. Ioana? Ioana a închis probabil. Cătălin, bună ziua. Cătălin, bună ziua! Bună ziua, bună ziua și mă bucur că am intrat și eu în direct. Vă ascultăm. Uh, uh, apropo de, de subiectul cu majorul de Toboroven, aș vrea să merg mai departe și să vorbim de, uh, pur și simplu, de termocentralele pe care le-am construit și acum nu mai este în stare. Să ce? Le construiesc... o nu mai suntem în stare, să ce? Nu mai suntem în stare să le construim, să le modernizăm. Trebuie să vină tot felul de multinaționale care să facă tot cu inginerii noștri, și de fapt să le dăm lor bani La ce vă și referiți de... mai exact, mai concret? Mai concret, de exemplu Acum tot impune Uniunea Europeană Acele stații de desulfurare Pe care le știe toată să la modă Costă de milioane de euro Pentru că sunt alte la... standarde de mediu Atenție Perfect și sunt foarte bune okay. Și sunt foarte bune Dar nu, știți? Fapt... Nu, nu spuneți că ne dă și bani pentru uh, filtrele alea Și sunt o grămadă de bani Uniunea Europeană Nu, nu am spus altceva a spus că ne dau bani, le facem, da. dar noi dăm banii către alte multinaționale. Dăm banii către cine știe să facă, sunt tehnologii pe care poate noi nu le mai avem, Cătălin. Sunt de acord, dar cred că așa cum putem măcar să ținem în picioare termocentrale, da. putem să ținem în picioare și o desulfurare și să o facem, că până la urmă tot noi o facem. Nu mă pricep la desulfurare, vă spun doar da. atât, faptul că lucrează ingineri români e mare lucru dumneavoastră ați vrea să fie și un patron român, să înțeleg. Că statul nu mai există, da. Da, și eu aș vrea să fie <laughs> și un patron român, dar dacă un patron român nu are tehnologia respectivă, ce doriți, mai exact? Uh, statul român să nu mai dea uh, atâtea, atâtea bani către multinaționale și să-i să canalizeze cumva, să-i ajute și, și pe noi. Păi, da, dar vedeți că aici, aici, aici sunt niște reguli europene foarte concrete care despre asta ar trebui să discutăm, că uite, apropo de ce vrea să facă fire la București cu societățile de stat, e o discuție interesantă și asta. E foarte interesant. Da, o discut săptămâna viitoare, aveți doar răbdare, un pic cu mine. Dar, încă o dată, hai să vorbim despre ce acum ar trebui să arate România în Uniunea Europeană peste 10 ani, Cătălin. Numai puțin. Nu aș putea să-mi permit la mintea mea să preconizez asta, dar... Eu sunt o societate românească, am o firmuliță mică, da. reprețări servicii, mă rog, și le, eu lucrez pentru multinaționale. Mai exact ce prestați? Automatizări industriale. Foarte interesant, ok. Și, uh, și tot eu le fac, mă înțelegeți? Dar dacă eu mă duc la licitații, eu nu o să pot să le fac niciodată. Deci, dumneavoastră, terenilor... spuneți așa, sunt furnizor de automatizări pentru multinațională, dar nu reușesc să câștig licitațiile pentru că? Niciodată. Pentru, pentru că, că nu nu o să fiu acceptat la licitație. De ce? Că am, pentru că vă, acolo în regulile acelea sunt experiențe similare, sunt tot felul de de vă, care noi nu o să le putem lua niciodată și și dacă le luăm, nu o să putem participa la o licitație. Deși, paradoxal, tot eu mă duc și le fac. Păi da, dar vedeți că aici este vorba de o responsabilitate antreprenorială, ceea ce spuneți noastră dacă vă mai amintiți. A fost o situație similară oarecum. În urmă cu, cât să zic eu, deja se fac 15 ani, când am început în sfârșit să vorbim și noi despre autostrăzi în România, sau mai bine zis când am început să și facem ceva decât doar să vorbim. Și atunci am trezit în următoarea situație. Erau firme românești? Da, erau, așa numiți regei asfaltului, numai că ei nu aveau capitalizarea necesară astfel încât să garanteze că fac și treaba. După care ei s-au asociat cu niște firme străine și au început să arate exact ca dumneavoastră cu degetul către băieții cu laptopul veniți de pe nu știu unde, până când au reușit unii dintre ei să rămână foarte singuri, sau mă rog, în combinații cu politicienii, a dovedit mai târziu BNA-ul, ceea ce nu a îmbunătățit în mod necesar, calitatea lucrărilor făcute. Deci, ca să ne înțelegem și să o lămurim odată pentru totdeauna, nu mai am timp, nu? Să termine emisiunea. Da. O să încheie eu în cazul ăsta. Uh, oameni buni, ceea ce facem în țara noastră depinde foarte mult de inteligența noastră, de forța noastră, de a merge mai departe, de educația noastră în principiu. Da, multinaționalele au interesele lor. Da, statul român trebuie să respecte și regulile europene, dar sub nicio formă nu trebuie să dezavantajeze firmele cu capital românesc. Nu știu dacă o, face sau dacă, o, dacă o face sau dacă nu o face. Dar trebuie să înțelegem cu toții că ceea ce contează în final cel mai mult și mai mult este ce avem de lucru în România, cum putem să ne dezvoltăm în România. Povestea asta cu profiturile care vin și pleacă din România, că ne fură țara multinaționalele, face parte exact din retorica asta, care până la urmă s-ar putea să dea jos, să dea de pământ cu Uniunea Europeană. Asta e o poveste care trebuie reglementată, sunt de acord, la nivelul Uniunii. Și se poartă mari discuții în sensul ăsta și va fi una dintre temele principale. Poate după plecarea Angliei s-ar putea ca lucrurile să poată fi mai bine așezate în acest domeniu, Marea Britanie fiind principalul beneficiar, de fapt, al serviciilor financiare, mă rog, care pleacă și vin din Londra. Poate de-aici încolo se va putea reglementa mai bine toate aceste lucruri. Dar nu trebuie să uităm un lucru. Noi avem probleme mari de educație, de calificarea forței de muncă, iar în momentul de față, de capitalizare nu mai vorbesc, da? în momentul de față ceea ce ne putem propune... Este să avem cât mai multe joburi cu valoare adăugată mare, care să ne aducă și noi niște salarii bune, nu salariu minim pe economie. Ați ascultat România în direct la Europa FM, o emisiune susținută de Banca Transilvania.